Софія почала привчати себе до думки, що повинна покохати череватька. Вона перераховувала сама собі його позитивні якості і привабливі сторони їхнього спільного життя. Потім аналізувала негативні. Як не крути, позитивного було набагато більше. А мінус – один єдиний. Вона його не любила. Його пестощі, його доторки, поцілунки викликали відразу. Але ж хіба для подружнього життя обов'язково необхідна така вже безмежна любов? Нічого звикну. На початку жовтня розпочалися уже справжні за напруженим графіком заняття. Студенти повернулися з колгоспу. Першого ж вечора зграйка цього веселого, засмаглого говіркого люду залетіла до Софіїної хати. Софія Андріївно. Як відпочивали? Софія Андріївно, а як гітара? Всі акорди вивчили голосом вимогливого учителя поцікавився арест А як Наталочка Ой, яка вже велика А ви самі які ж дорослі Що це за мужчина під вусом невже лапочка Хлопче, та ти ж на цілу голову виріс Поки тривали взаємні оглядини Андрій, баба Яга, скромно стояв у кутку. Та от на руки йому, згадавши літню мандрівку, плигнуло на таляточко-слоненяточко, і він закрутився у загальному вихорі. Раптом на порозі з'явився череватько. Веселий гамір знічено стих. Чого замовкли? Злякалися? «У мене рогів немає, зате є цукерки і торт. Налітай!» Вічно голодна студентерія за хвилю змолола тортик і цукерки. Андрій, правда, бив по руках, особливо жадібних. «Дитині залиште не на жари. Але коли ваза із цукерками спорожніла, студенти потихеньку розсмокталися, залишивши дорослу пару на гадинці. «Степане, ти чомусь невеселий? Щось трапилося?» – стурбовано запитала Софія. «Трапилося. Є дві новини. Одна добра, друга погана. З якої починати?» «Ну, звісно, з поганої». Мене посилають в Ленінград вчитися на півроку. І це ти називаєш поганою новиною? За панію братчику, це чудова новина. Ти будеш жити в Ленінграді цілих шість місяців. Побачиш музеї, театри, вивчиш місто. І не похабцем за тиждень, а грунтовно. А ти чого тішишся? Я ж поїду так надовго. Софія і справді визнала, що її захоплення виглядає недоречним, але не могла приховати радощів. Але ж я до тебе приїжджатиму? Уяви, ми блукатимемо поруч з старовинним Петербургом, побуваємо в Ермітажі, в кунскамері. Хіба ж це не чудово? І справді непогано. Софія, у тебе дивовижний хист у найгіршому знаходити хороше. Тепер давай другу новину, хорошу. Зайчику танцюй. Нам дають квартиру. А от і ні. Цілий будинок. Шість кімнат. Величезна кухня, веранда, балкон, дубовий паркет і садочок навколо. Софії відняло мову.